Не бачачи її, він не те, що не забував, але навпаки, закріплював у своїй пам'яті кожний її рух, кожне слово, кожний відтінок її голосу, кожну рисочку її лиця. І він уже перестав критикувати правильність тих рис. І він чув, що вона перестає бути для нього предметом естетичного вподобання, а починає робити чимось таким необхідним до життя, як сонце, як тепло, як повітря. Він не згадував про неї нікому в розмові з товаришами, заховував її образ у найскритнішій глибині своєї душі, боячись, щоб ані хтось інший, ані він сам не доторкнувся її не то що цинічним жартом, грубою фразою, але навіть жадним нечистим помислом. І він дивувався сам собі. Давніше, коли йому трапилось з часом любовна халепа, він бентежився, тратив охоту до праці зітхав і ходив блудом. Тепер цього не було нічого, і він, щоправда, бажав конче стипати її, але, проходивши по вулицях, вертав додому і з подвоєною енергією брався до роботи. В ньому виросла і з кожним днем кріпшила надія, що колись таки він зустрінеться з нею, і, ще не знаючи, хто вона і яка, він почав у своїй голові укладати можливість оженитись з нею. Він почував, що з такою жінкою він міг би бути щасливим, що така любов, як та, що зароджувалася в його душі, коли б знайшла собі взаємність, могла б бути підваленою до щасливого подорожця. Розділ 15. Дівень був оптиміст. Невлічимий оптиміст, як називали його товариші. Все, що траплялося йому в житті і він витолковував собі на добро. Його опікунові при смерті вкрадено всі гроші, що мали в спадку лишитися Євгенію. «Що ж», – потішав себе Парубок, – «що був тоді на другім році прав і нараз опинився без ніякого удерження. Видно, що доля хоче мене захартувати, хоче виробити мої духовні сили. Значить, я їй, мабуть, на щось добре придався? Умерла панночка» котру він якийсь час любив. «Жаль, жаль!» – мовив Євгеній. «Але, видно, не була мені суджена. А може, ми були б нещасливі обоє?» Як у всьому вмів Євгеній віднайти добру сторону, так і тим разом, стративши слід незвісної панночки, що запалили його серце, він помало успокоївся, перестав шукати її по вулицях і здався на долю, що сама він вірив йому. Наведе його на найліпшу стежку Так минув літній семестр Він виїхав зі Львова на село Також на лекцію а Восени вернув І Він найняв собі маленьке Кавалерське помешкання Дешеве, з вікном на подвір'я На другім поверсі Не вигідне ще й тим, що на першім поверсі Була школа гри на фортепіані. Значить, удень день міг там втримати Стільки чоловік з дуже грубими нервами Або глухий Євгенію було байдуже. Він удень дуже рідко бував у себе в хаті. Університет і лекції заповнювали його день, а тільки нічу він працював для себе, вчився до екзаменів. Нічу на першім поверсі було тихо. Так він прожив спокійно з місяць. Аж одного дня він якось лишився дома, чи не здужав, чи свято якесь було. Страшенне брязкання на чотирьох фортепіанах розбило його нерви так, що він не міг витримати і вибіг із свого покою, «О дванадцятій у полудне, думаючи йти на обід». Переходячи першим поверхом, він побачив, що двері школи відчинились, і середини вийшли чотири панночки з нотами під пахами. Це були учениці, що по скінченні лекції йшли до домів. Євгеній відразу зупинився, як вритий. Одна з тих учениць була та сама панночка, що торік на балу і на вулиці зробила на нього таке сильне враження». Тепер враження було ще синіше. Панночка була вся в чорному, і вийшовши з кімнати, заслонила своє лице довгим чорним, густим веліном. Очевидно, носила по кимось жалобу. Євгеній тільки на хвилю заздрів не закрити її лице, йому здалося, мов би, блиснуло сонце, і освітило його. Він стояв, мов, остовпілий, забувши, де він, і що з ним діється. Панночки пройшли по нього на ганок, а ганком на сходи, щоб вийти на вулицю. Євгеній не зібрався духом навіть настільки, щоб поклонитись панночці в жалобі, коли проходила попри нього. Ставалось, що й вона не гляділа на нього, не пізнала його. Шла рівно, плавно, поважно. Євгеній слідив за нею очима, Далі щось пхнуло його. Він пустився бігти вниз сходами в офіцині, перебіг подвір'я, але так, щоб із щільних ціней не було його видно. Він боявся чогось, стидався чогось. Йому здавалося, що коли панночка в жалобі запримітила, що він слідить за нею, то від одного її погляду в папи згорів би на місці. Коли війшов у сіни, в сініх не було нікого. Вибіг на вулицю. На вулиці не було видно жодної панки з нотами. Але недалеко була невеличка площа. Відки розходились вулиці на п'ять боків. Певно, котрою із скріцьох вуличок пішла паночка в жилобі. Але котрою? Євгенія знов не наче кліщами за серце стисло. Але він швидко тямився. Тепер він мав одну сказівку. Вона ходить на лекції фортепіана до тої пані, що живе понижче нього. Він трохи познайомився вже з сею панею, тепер познайомиться ще ліпше і розвідає все, що йому треба. І, вспокоївшися на тім, він пішов на обід. І справді, зараз по обіді він узяв на себе чорний англес і пішов униз до вчительки гри. Пані була сама, учениці ще не приходили. Пані прийняла Євгенія дуже чемно і здивувалась дуже, коли він заявив їй, що хотів би взяти у неї кількадесят лекцій гри на фортепіані. «Я вже початки знаю», – мовив він, – «і хоча не чую в собі ніякого особливого таланту, але охота є. Ну, а хто знає, що коли чоловікові може придатись в житті?» «Отак», – мовила пані, – «то дуже красно, адже ж добре старі люди говорили». Чого замолоду навчишся, ти потім як знайдеш. Тільки не знаю, пане Євгенію, як би ми все уладили. У мене тепер чотири панночки беруть лекції щодень від осьмої до дванадцятої і від третєї до п'ятої. О, я не міг би посвятити так багато часу, що найбільше годину денно. Так, а коли ж маєте вільний час? Коли пані не мають нічого проти того, то мені було би найдогідніше від... Одинадцятої до дванадцятої. Та я не мала би нічого проти того. І так іще один фортепіано мене вільний, якби тільки мої учениці не були противні. Я спокійний чоловік і не буду перешкоджати їм.